Роберт Сільверберг, Єва і 23 Адама Через тиждень після початку війни з Сіріусом наш крейсер Данібрук отримав наказ відправитися в район військових дій, щоб брати участь в захопленні ворожих територій. На збори нам дали четверо діб. Скажу чесно, я цьому дуже зрадів. Мій брат був одним з командувачів операцією, а два племінники і син – від якого вже давненько не отримав звісток, служили там же. Раділи кінцю неробства і члени екіпажу, так як вже два роки наш крейсер стояв у доці. Від Сіріуса нас відділяли відстань вісім світлових років, а це означало, що переліт в підпросторі повинен зайняти більше восьми земних місяців. Тому перед польотом необхідно вирішити одне делікатне питання. Статут Космічної служби суворо наказував – у разі, якщо політ триває більше шести місяців, на кораблі повинні бути присутні жінки, з розрахунку одна на 20 астронавтів. Я сповістив про це капітана Баністера і дав офіційне оголошення про заповнення, поки що, вакантної штатної посади. Перша кандидатка на цю посаду знайшлася менш ніж через півгодини. Поява її супроводжувалася стриманими присвистами, які долинали з плацу. Мене вразила швидкість її реакції, щоб прийти першою за всіх, вона, напевно, мчала зі швидкістю світла. Увійшла молода, красива дівчина в звичайному платі з вишивкою. Її гнучка-струнка фігурка мене не особливо вразила, бракувала пишності форм, але на неї, безумовно, було приємно дивитися. У неї був дуже милий вигляд, копиця каштанового волосся, світло-блакитні очі, рум'яні щоки. Пухлі губки, на яких блукала привітна посмішка. Я ніяк не міг второпати, що змусило її найматися до нас на службу. Вона сіла, стиснувши коліна, і протягнула мені купу формулярів і медичних свідоцтв із зазначенням про відмінне здоров'я і необхідну кваліфікацію для даної посади. «Мене звуть Єва Тайлер», – сказала вона стримана, в голосі її відчувалася напруга. Ви уявляєте, чим повинна займатися екіпажна дівчина? Так, містер Харпер, уявляю. Скільки вам років? 22. Ви були одружені, заручені? Вона зніяковіло похитала головою. Ні. Я був упевнений, що вона збрехала, але не став наполягати, тому що занадто ясно уявляв, що з нею могло статися. Весільні плани розбиті, і вона, замість того, щоб побиватися, вирішила нанятися в екіпажній дівиці. Нічого сказати. Прекрасний спосіб помститися чоловікові. Ви, звичайно ж, розумієте, яка це велика відповідальність. На даній бруці служать 23 офіцери, і ви будете на кораблі єдиною жінкою. Ваша присутність життєво необхідна для успіху подорожі. Зрозуміло? Так. Тихо відповіла вона. Ну і чудово. Прибувши до місця призначення, ви зможете залишитися з тим же екіпажем, попросити переводу на інший корабель або навіть звільнитися. Силою ми жінок не тримаємо. Але вісім місяців ви повинні бути для 23 чоловіків матір'ю, дружиною і коханкою. Робота вас все ще цікавить? Немає нічого більш бажаного для мене. Відповіла вона. Я повідомлю вас завтра зранку, міс Тайлер. А поки я зобов'язаний розглянути і інші прохання про прийом на службу. Паніка з'явилася на її обличчі. Доктор Харпер, для мене дуже важливо отримати це місце. Я по-батьківськи посміхнувся і випроводив її, пообіцявши зробити все, що в моїх силах, та продовжив прийом. Прийшли дівиці всіх облич, габаритів і форм, Дородна матуся-землянка, нордичного типу. І незграбна, сорокарічна, ненаситна в своїх жодобі до розваг дівчисько. Звичайний набір портових дівчат, вічно шукають посади. Нечупари і чистюлі, худенькі і товстушки. За день через мій кабінет пройшло не менше 50 жінок. Але думка моя постійно повертається до першої кандидатки. До Єви Тайлер. Я ще ніколи не бачив екіпажної дівиці такого типу. Вона виглядала, як дівчина з пристойної сім'ї. Загальна улюблениця. Я ніяк не міг уявити її в хтивих лапах 23 астронавтів. Зрештою, я відкинув сумніви. В її віці вже знають, що роблять. А в мої обов'язки не входила турбота про її цнотливість. Дівчина випромінювала чарівність, володіла приємною зовнішністю, хотіла летіти. Геть роздуми. Ми надали Єві каюту, з двоспальним ліжком і ілюмінатором, щоб романтики могли досхочу насолодитися красою космосу. Вона привела її до ладу. Каюта не використовувалася три роки. Повісила фіранки, здобула на камбузі банки з квітами. Здавалося, що Єва з успіхом впорається із іншими своїми обов'язками. Але як я жорстоко помилявся. До кінця другої доби я помітив нервову напругу у Конфуці, Леонардо і Маршала. У мене був величезний запас транквілізаторів, але кращим з них, на мій погляд, стала б жіноча ніжність. Тому я порадив їм змінити розклад і вступити в спілкування з нашою новою екіпажною дівчиною. Кожен з них почав впиратися, нібито не бажаючи йти перш друзів. І оскільки їх суперечка не закінчувалася, я порадив їм витягнути жереб. Виграв маршал який без зволікань був направлений в каюту екіпажної дівиці. Через п'ять хвилин він повернувся. «Ей, старий маршал, чистий кулемет!» – реготав Леонардо. Він сором'язливо посміхнувся. «Шкодую, але я не зміг навіть підійти до неї. Вона сказала, що не в силах займатися такими дрібницями сьогодні вечором через напад космічної лихоманки. Я похолов». Почувши ці слова. Але оскільки в глибині душі я відкидав можливість невеличезних неприємностей, то пообіцяв усім зацікавленим особам. Відійшлю до неї лікаря. Зовсім ні до чого, щоб вона захворіла. Через півгодини, коли я працював в своїй каюті над психокартами екіпажу, загодів інтерфон. На зв'язку був Толбертсон, наш цілитель. Харпер, я тільки не огляну вашу екіпажну дівчину, у неї космічна лихоманка невідомого мені різновиду, без всяких симптомів. Берд зроби ще одну діаграму, можливо, що небудь незвичайне. Ледь зміг видавати я. Може, краще тобі підставити новий казанок? Зло відрізав Толберсон. це просто симулянтка, а від цієї хвороби у мене ліків немає. Це твоя протеже Харпер. Краще буде, якщо ти відвідаєш її. Я подзвонив на камбус і вмовив кока до пори до часу сипати в їжу побільше антистимуляторів, а сам пішов до Єви. Вона лежала на краю просторого ліжка і навіть не повернула голови. Я увімкнув світло. Не треба бути психологом, щоб зрозуміти, вона ревіла. Хоча екіпажні дівиці ревіти не повинні. Вони повинні бути веселими попутницями всі 24 години на добу. Кров в моїх жилах закипіла. «В чому справа, Єва? Я прийняв ви доброго лікаря. Ви можете пояснити мені, що з вами? Перезбуджені люди розсіяні, а їм належить виконувати 50 переходів під просторі. І вони не мають ні найменшого права на помилку. А ви, Єва, єдиний незамінний член нашого екіпажу». Вона відвернулася і сьорнула носом. «Точнісінько маленька дівчинка». Потім благально посміхнулася крізь сльози. «Це через зміну обстановки, але мені вже краще. Дайте мені ще пару днів. Чоловіки трошки почекають, вірно?» У мене виникло відчуття, що я допустив помилку. Минуло ще два дні. Єва зустрічалася з астронавтами, їла разом з ними, жартувала. Про неї дбав весь екіпаж. У неї закохалися всі, в тому числі капітан Банністер і я. І це було найгірше. Ми звикли до дівчат більш-менш низького розряду. В цей раз нам дісталася перлина, але вона виявилася недоторканою. Я обіцяв людям, що після додаткового відпочинку я буде виконувати свій обов'язок екіпажної дівиці. І астронавти не надто борчали, так як були людьми тямущими, та й харчі з допомогли. Ми проскочили орбіту Плутона і вирвалися в космічні простори. Подорож в підпросторі вимагає неймовірної сконцентрованості. Комп'ютери повинні обов'язково допомагати людині, крихтій, смертній людині. І його голова повинна бути зайнята роботою і тільки роботою, а не мріями про блондинок і брюнеток, що залишилися далеко позаду. Коли минула відстрочка, я послав другого розраховника, Стетсона, відвідати Єву, який на той час був самим нервовим членом екіпажу. Я гриз нігті і з нетерпіння вчекав, коли той повернеться. Коли він увійшов до мене в каюту, то був збентежений і пригнічений. «Ну як?» – запитав я з надією. Він знизав плечима. Ми лягли і вдосталь націлувалися, і намацалися. Але що стосується всього іншого? Вона наотріс відмовилася. «Ах, док, що ж за екіпажну дівчину ви нам роздобули на цей рейс?» Я дав йому заспокійливе і звільнив на годину від служби. Рада п'яти зібралася в каюті капітана. Капітан, лікар, астронавігатор, один з членів екіпажу і я, офіцер-психолог. Втупилися на бліду, розгублену Єву Тайлер. Єва, потрібно розібратися. Голос капітана звучав рівно, і я, мимоволі, захопився його стриманістю, бо, напевно, знав, що той з радістю сунув би мене разом з Євою в реактор. Ви стверджуєте, що найнялися на посаду, щоб виконувати всі обов'язки екіпажної дівиці? Ні, не всі, капітане. Ледь чутно відповіла вона. Мій наречений, мобілізований і знаходиться в секторі Сіріуса. Можуть пройти роки, поки він повернеться в сонячну систему, а можливо, і ніколи не повернеться». Я хотіла зустрітися з ним. Саме тому ви пішли на свідомий обман? запитав баністер. Цивільного в зону бойових дій не пускають. Це була єдина можливість прилетіти до нього. Я знаю, що зробила дурницю, і щиро шкодую про це. Ви шкодуєте, зірвався лікар Толберсон. Вона свідомо приговорила нас до смерті, позбавивши життєво необхідних послуг, а тепер бачите, шкодує. Капітан гнівно подивився на мене, потім перевів погляд на дівчину. Ви усвідомлюєте, яку роль грає екіпажна дівчина для персоналу зорельота? Йдеться зовсім не про розваги, якщо використовувати застарілу термінологію. Справа в тому, що всі ми раби нашої природи. Звичайно, деякі з нас можуть обходитися без жінки вісім місяців і більше. Але для інших таке стримання має негативні наслідки. Люди починають мріяти в розпал робочого дня. Падає зосередженість, росте несумісність, збільшується можливість рокової помилки. Згадайте, як загинули Месник і Титан. З тих пір присутність коробельних дівчат стала обов'язковим, і це цілком виправдовує себе. Я не подумала про це, капітане. Прошепотіла бідолаха. Ну, якщо ви усвідомлюєте свою відповідальність і візьметесь до справи, ми забудемо про це непорозуміння. Ви згодні? Вона негативно похитала головою. Капітан, я я ще не знала чоловіка. Я хотіла для нареченого. Вона замовкла. Капітан кинув на мене спопиляючи погляд, щоб офіцер психолог. Найняв на посаду екіпажної дівчини незайману, це не лізло ні в які ворота. Але вона пред'явила необхідні медичні свідоцтва, підписані сертифікати, прокрипів я. Це фальшивка. Я заплатила за них 50 кредитів, спокійно заявила Єва. Краще, якщо ви зараз попрямуєте до себе в каюту і там почекайте нашого рішення. Різко підвів лінію капітан. Єва пішла і впало важке мовчання. Порушив його лікар Толберсон. Мені здається, сперечатися нема про що. Не дивлячись на нашу повагу до емоцій і внутрішніх заборон, ми або негайно пускаємо її на посаду, або кидаємо в реактор і молимося Богу, щоб живими дістатися до Сіріуса. Краще взагалі не мати жінки, ніж мати Динамо. Я з надією подивився на капітана, який був джентльменом до кінчиків нігтів. Не може бути, щоб він занепастив дівчину до насильства або вирішив відправити на смерть. Але капітан сумно процідив. Боюсь, що Толберсон правий. Присутність Єви на борту більш небезпечна, ніж взагалі відсутність екіпажної дівчини. Доведеться віддати наказ про її знищення. Ні, зачекайте. Я видавив жалюгідну посмішку. У нас є можливість використовувати Єву Тайлер як екіпажну дівчину та не зруйнувати її особистість. Очі капітана перетворилися в амбразури, з яких ось-ось вилетять стріли. Є одне зілля. Воно викликає коротке часове замикання логічних центрів головного мозку і не викликає звички. Можна дати Єві ціліки і забезпечити її функціонування в ролі постільного робота. В кінці подорожі ми закінчимо обробку і впевнимо її, що вона не займана, а потім віддамо нареченому. Ніхто не постраждає, і ми матимемо екіпажну дівчину. Хвилин двадцять ми обговорювали мою пропозицію з усіх сторін. Нікому не подобалася ідея, але ніхто не бачив іншого рішення, і всі проголосували за. Я зайшов до Єви без стуку і не здивувався, коли застав її в нервовому приступі. Сів поруч, погладив по голівці, ніби вона була моєю донькою, а не корабельною дівчиною. «Все влаштовано, Єва. Ніхто до вас не доторкнеться. Я приніс ліки, щоб ви заспокоїлися». Вона довірливо подивилася на мене. Я протягнув їй пігулку і стакан води. Вона проковтнула її. Я хвилин десять спостерігав, як особистість Єви Тайлар потихеньку зникала. Очі стали порожніми, Губи склалися в дурну посмішку. Це потрібно для загального блага, повторював я. Питання виживання, реальна необхідність. Але як я не намагався переконати себе в цьому, на душі скрибли кішки. Ми звикли до стану Єви, і незабаром ніякі комплекси не заважали нам відвідувати її. Не було жодної людини на борту, хто б не скористався її послугами. Навіть капітан і я. Деякі відвідували її часто, інші – рідше, в залежності від свого темпераменту. А вона завжди була на місці і ніколи, і нікому не відмовляла. Почуття провини в мені поступово послабшало, Все йшло до логічного кінця. Ми прилетіли на Сірю живими, а вона ніколи не дізнається про ту роль, яку грала на борту корабля. Чистота – це питання пам'яті, а не фізичного стану, повторював я собі. Як офіцер-психолог. У день посадки я збудив Єву. Вона прийшла в себе і з подивом глянула на мене. Очі її набули життя. Погляд став виразним. «Вітаю, Єва», – сказав я. «Ми ось-ось виконуємо посадку». «Так? Так швидко?» Це були її перші слова за вісім місяців. «Ви знаєте, мені снилися дивні сни, але я ніколи...» Ніколи не насмілюсь вам їх розповісти. Я скористався гіпнозом і заніс під підсвідомість звіт про подорож на зорильоті, екіпаж якого проявив чудеса мужності, відмовившись від послуг екіпажної дівчини. Знову розбудив її, поговорив про те-про-се і пішов. Батько! На екрані з'явилося хлопчаче обличчя Дана Харпера, капітана 7-го космічного флоту і мого сина. Я вдячний тобі, адже ти мимовільний винуватець мого щастя. Судячи з розповіді Єви, ти так і не отримав мого листа, де я повідомляв тобі про намір одружитися, і саме ти зробив шлюб можливим. Судячи з розповіди Єви, а звідки ти знаєш її, ми тільки що доставили її. Дан весело розсміявся. Я познайомився з Євою два роки тому, і саме на ній я одружуюсь, на Єві? «На нашій екіпажній дівчині?» Я готовий був відкусити собі язика за вилетівші слова. Але вони не мали надане ніякої дії. Він зареготав ще більше. «Єва розповідала мені, як вона провела тебе. Їй навіть трохи соромно за свою витівку. Але я заспокоюю її, адже ніхто не постраждав. І вона зараз зі мною. Пора тій забути про цю дурницю. Ти ж психолог, і знаєш, як це робиться. Вона послухає тебе». Наше весілля відбудеться у великій каплиці. «Ти правий, Дан», – процідив я. Вона послухає мене. І ніхто не постраждав. Ніхто не постраждав. Повторював я собі знову і знову. Чистота – це питання пам'яті. Я людина науки. Я знаю, що це таке. Я буду пам'ятати про це. А вечором, на весіллі, прийму Єву з повагою, і любов'ю, немов рідну доньку. Мені сказали, що я так і зробив, але я нічого не пам'ятаю, оскільки був тоді мертвецьки піяним.